מזמור קכ"ט שיר המעלות רבת צררוני מנעורי, יאמר נא ישראל, רבת צררוני מנעורי, גם לא יכלו לי. על גבי חרשו חורשים, האריכו למעניתם. אדוני צדיק, קיצץ אבות רשעים. יבושו ויסוגו אחור, כל שונאי ציון. יהיו כחציר גגות, שקדמת שלף יבש. שלא מילא חפו קוצר וכצנוע מאמר, ולא אמרו העוברים, ברכת אדוני עליכם, ברכנו אתכם בשם אדוני.